Тиждень пиячив безпробудно, тим часом бубонів Якубович. Щетиною увесь обріз немов кабан. А потім... А потім прийшли люди звідти. Люди, яких надіслали ті, кого оборзілі перевертні, скимлячи з радощів, відсунули від влади. Навіть не підозрюючи, що самі вони лише... Витратний матеріал – стрілочники, на яких можна і потрібно звалити наслідки соціально-економічної кризи, яка щодень ставала усе реальнішою і необлаганнішою, кризи, якої ще не бачив світ. Вони розпочали перебудову, не підозрюючи, що їхнє життя – це лише компост для справжньої перебудови, котра вже не за горами. Комуністичні ідеї, лікар скривився,